Biblioteca Maya Martin Noi, noi amândoi Maya Martin Cături de lumină, magnetice umbre, un dans de șopârle sub frunză ascuns. Dispare ea frunza, dispare pământul. Pe marginea brumei șoptim amândoi, noi, unu, doi, unu, doi. Ion maionescu. Eșecul etapa de concurs Experiența mea era nulă m-am simțit și binevoitoare m-am împins către sofa ce mi oferea un punct de sprijin Corpul îi longilin, fără sfârșit, îmi curenta mâinile tremurânde sub muselina ușoară iar buzele descifrau un limbaj pe care n-aș fi crezut că l-pot stăpâni în velișul, lunecase de mult, cu degetele respirate, să nu pierd nimic, mângâiam suprafața corpului de Ori Ore înșir ne-am căutat disperați, fără să ne putem întâlni cu adevărat, vreodată. N-aș fi putut bănui că există atâta delicatețe. Nu-i nimic. Ne-am dorit prea mult. Ion Vanghele. cu trupul tău subțire de silfidă, alunecam două speranțe în rai, iar cerul ne închide în firidă într-o culoare ca de luna mai, și timpul plânge în pletele bogate atât de verzi de salci care sunt. Eu te sărut pe poalele brodate cu semnele de cer și de pământ, Alunecăm prin cer, ca printr-o mare, Doi șerpi de jad cu ochii de smarald, Cu aripi albe și arzând în soare, Și dorul mă învăluie iar, cald. Mihaela Dumitriu, eu pe negru, tu pe alb, născuți galben, smarald, zor și noapte, stăpâniți de șoapte, armonie și putere, dansul ritmic în tăcere. Tu respiri, eu inspir, născuți roșu, safir, stăpâniți de gând, tăcere, fără de chin și de durere. Ion Ionescu Bucovu, ai trecut într-un mantău de seară, femeie, pe sub geamurile mele, era un început de primăvară, în mână îți luceau vreo trei inele. În urmă ți-a rămas strada deșartă, doar un miros de liliac în floare, o tristă amintire, aproape moartă, și mi-ai lăsat în suflet doar răcoare. Mi te-am văzut în noaptea fără stele, așa cum te văzusem dată, și cum gândeam în cântecele mele pe patul alb, seducător, de caldă. Voiam să te frământ în băi de stele, din corpul tău să fac viori de nuc, cu el să mângâi dorurile mele și apoi cu tine în lume să mă duc. Peste vederi, îmi cade un vâl de ceață, Aș vrea să fie iar un început, Să fie o eternă dimineață, Să ne înnecăm în marea de trecut. Am coborât în mine ca în infern, Ca un lunatec făcător de rele, Din sufletul îmi stingher și atât de tern. Mai mi-au rămas doar nopțile rebele. Emmanuel Pop, pentru că ești albă, pentru că ești albă și îți prins fustele peste trupul tău de intensă lumină, cu același act de siguranță pe care l-a folosit și mama, după ce bunica a obosit să o mai învețe răgazul împăturirii din sine, pentru că ești hrana disperării din închipuire Și ești cu tremur al absenței Reverberată în roa grădinilor din vis Pentru că te presimt ca pe un submarin atomic Alunecând prin abisul meu tainic Cu pași, fără de murmur Pentru că ești secretul care nu răspunde Și în nopțile de teamă copil mă porți ca pe o pentru că nici timpul nu te știe, oglindă să-ți cunoască chipul, și în toată însingurarea existenței, misterul tău e tot ce am aproape, pentru că în pragul risipirii așteaptă trupul tău în chip de poartă, acolo abia, despovărat, nefericitul însătat din mine, sorbin nesățios, printr-un sărut, culorii tale îi va deveni pereche. Eu, dispărând mai alb decât lumina lunii, tu rămânând îmbujurată, mireasa lui pe veci, copilă tu, mereu iubita mea, pururi într-atât de albă. Lectură Maja Martin Thank you.